Harmadik ének. Ó, nagyon is jó szívű közönség! Különösen ti, szép Jánykái hazámnak, kiket annyira szeretek én, hanem nem től nem nyerek egy makulányi szerelmet, ha szépen kérlek benneteket. Ugye nem fogtok haragudni rám, hogy a helybeli látszívű kántornak szerelemvallásától s a tánc kellő közepéből, Drága figyelmeteket a templom tájékára csigázom. Hol a leleményes eszűfogoly, Éppen mostan ereszti magát lefelé a harang kötelén, Valamint leereszkedik a pók gyakorta szobám tetejéről saját fonalán. És íme leírt. És kutyabaja. A kötél ugyanazt akar rá, hogy hála fejében hagyná ott bőrét tenyerének. Hanem a hűséges bőr, konokul, így szólt a kötélhez. Én ugyanitten nem maradok? vagy, ha maradnom kell, hát szinte maradjanak itt hús és csont testvéreim is. A kötél jó szíve megindult eritka bizonyságán a szép testvér szeretetnek, s lemond a kívánságáról. Már este felé volt. A nap gombóca piroslott, valamint a paprika, vagy mint a spanyol viasz. Ó, te piros nap! Miért vagy te piros? Szégyen-e, vagy harag az, mi aranysugáraidat megrezesíti, mint a bor az emberek orrát? Nem szégyen, de nem is harag az. Csak én tudom ennek okát, én, kit földön túli izék, földön túli izékbe avattak. Ez vésznek előjele, amely még ma lesújt a világra, miként a mészáros taglója lesújt az ökörnek szarva közé. S nem csak a nap hirdette a vészt, a már közelállót, az egész természet elhagyta a régi kerékvágást. Két kutya, melyek előbb őszinte barátságnak példái valának hosszú időktől, most egymást marta dühödve egy nyomorújú darabért, mit a mészárszéknek előtte találtak. S még száz i példát zengene lantom, melyek mind iszonyú pusztulást jóslának a földnek, de csak a legnevezetes betközleni légyen elég. A lágy szívű kántornak felesége ma nem ivott meg többet egy messzei pálinkánál. Így állt a világ. Amidőn a Szent Egyházi fogoly elerezte a mentőkötelet, s ekképpen szól a magában. Lem volnék. Hála a mennyek urának! Most Egyenest a szemérmetes erzsókhoz! Ó, szemérmetes erzsókom, szívem műhelyének örök árendása te! Nem, de vársz ebe ám. Valamint én várom a tiszteletestől kontójának megfizetését, melyért nála hetenként kunyorálok hiába. Nem fogsz te sokáig várni, Reám! a szerelem lesz sarkantyúm, hozzád rohanok, mint a malacok gazdasszonyaikhoz, ha kukoricát csörgetnek. Még be sem fejezé költői beszédét, s íme rohant a szemérmetes erzsókhoz, mint a malacok gazdasszonyaikhoz, ha kukoricát csörgetnek. Amidőn megfogta kilincsét a kocsmai ajtónak, Ketyegett, hő szíve erősen üdvkélyek gyönyörétől. Amint benyitott a terembe, a tánc még egyre dühöngött, s csak a béke barátja bagarja vevőt észre, s őszinte örömmel idvezlette, kiáltván, Jó napot adj Isten feje nagykoma, mert ő a nagyférfiú volt ez. Jó napot adj Isten, hát kelmed is eljött. Ezek voltak szavai bagarja uramnak, a béke barátjának, de a széles tenyerű feje nagy a helység kalapácsa, a jó napot adj Istenre, nem mondta, fogadj Isten. Nem mondott semmit, de nem is hallotta beszédét bagarja komájának. Dehogy hallotta, dehogy! Ő csak látott. Ó, miért kellett látnia ekkor? Miért nem született vakon inkább? És átaljában miért született? Ott látta térdepelésben a helybeli lágyszívű kántort a szemérmetes erzsók ötvenöt éves lábainál. E szívét, a tiszta szerelmű szívet Pokolbeli kinnak 136 ezer bicskája hasította keresztül, s fölgyújtá agyvelejét a haragnak cintmasinálja legott. Mint prédájához a macska, zajatlan léptekkel, s szeme égő üszkével sompolygott a látszívű kántor háta mögé, aki titokban gyötrődő szíve érzelmét kép foglalta szavakba. Szemérmetes erzsók! Koronája az asszonyi nemnek, s kezelője a bornak s a pálinkának. lesz -e engedelem számomra szívedben, ha lelkem tartalmát előtállalni merészlem? De nekem már mindegy akár van, akár nincs engedelem számomra. Kimondom! Mi fúrja az oldalamat? Kimondom! Igen! Nem holmi cikornya beszéddel, de az érzés egyszerű hangján. Keblem kápolnájában a hűséges szerelemnek az öröklétnél félrőfel hosszabb gyertyája lobog szent lobogással. És éretted lobogaz, ó szemérmetes erzsók! És ha meg nem koppantod a viszonszerelem koppantójával, el fog aludni. És vele el fog aludni életem is. Itt várom ítéletemet. Most, rögtön, ezennel mondja ki, szűz ajakad, a reménység zöld koszorúja övedze-e homlokomat, vagy a kétségbeesésnek bunkos botja üssön nagyon. Én ütlek, agyon! Én vagyok a kétségbe esés, szólt. Nem, mennyi dörgött egy hang, a széles tenyerű feje nagynak hangja. S széles tenyerével megragadál a lágy szívű kántor s fölemelte a térdepelésből, hogy a talpa sem érte a földet. Aztán meg letevé, hogy az orra is érte a földet. Én ütlek agyon! folytatta tovább a széles tenyerű feje nagy Én morzsolom össze csontjaidat, mint a malomkő a búza szemet! Hogy mertél? De előbb téged vonlak kérdőre, ó, Erzsók! Mondd meg nekem azt! A hűtlenségnek fekete postaja? Vagy az ártatlanságnak patyolat akarja takarja elelked? Ó, szólj nekem erre! A szemérmetes erzsók nem szól a reá, de tengervíz színű szemének bájdús kifejezéséből ezt silabizálta ki mennyei kéjjel a széles tenyerű feje nagy. Ó, széles tenyerű feje, nagy helységünk kalapácsa, s csapra ütője szívem hordójának. Még két kedel, ártatlan vagyok én, mint az izé. Érté, a beszédet a helybeli látszívű kántornak dűteljes dögönyözője, s engesztelve sóhajtott. Lelkem, lelke, bocsáss meg, hogy kételkedni merék hűséged acél láncának álhatatosságában. Most pedig, ó kántor, téged veszlek elő, készülj a meglakolásra, rémséges leszen az, valamint rémséges a bűn, mit elkövetél. Példádon, Okuljanak a késő unokák, hogy kell csábítni az ártatlanságot, Hogy kell konkolyt hinteni két szerető szívnek tiszta buzája közé. Miután a nyelve megállott, két keze kezdett mozgani a széles tenyerű feje agynak. A helybeli látszívű kántort úgy ütögette a földhöz, mint a gyertyát mártani szokták. A helybeli látszívű kántor elkezdett bőgni, amint még nem bőgött soha sem temetéseknél, sem a soksipú orgona mellett. Bőgése zavarnak lett okozója a mulatók közt. Megbomlott a tánc. A kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója, Felette tovább hallatni hangszere égi zenéjét. A nép oda csődült, karét képezve, holottan a széles tenyerű feje nagy példát ada a késő unokáknak, hogy kell csábítni az ártatlanságot, s hogy kell konkolyt hinteni két szerető szívnek tiszta búzája közé. A helybeli látszívű kántor bőgései közben, Íj szókkal esengett a helység kalapácsához. Csak addig várjon, amíg egy szócskát, egy kicsi szócskát mondok, aztán verjen kell, agyon, ha jónak látja. A széles tenyerű feje nagy, ki már belefáradt a példaadásnak földhözütésbe. ezeket szuszogál. Beszéljen, kántor uram, mentse magát, meghallgatom én az okos szót minden időben, mentse magát. S a helybeli látszívű kántor így mentette magát, heverve a földön. Bűnös vagyok egyrészt, nem tagadom, mert megszeretém lángzó szerelemmel a szemérmetes erzsókot. De tehettem-e róla? Ó, a szerelem nem oly portéka, Amelytől elzárni lehetne a szívet. Tündéri madár ez, Amelynek ajtó sem kell, Hogy a szív beröpüljön, Mint bölcsen tudhatja kegyelmed. De szerelmemet én titkoltam volna örökké, Elvittem volna magammal a más életbe. Aholtán nincsen is élet. Ha nem veszi észre, harangláb. Ő észrevevé, s bújtott a tüzem. Mi okért, mi okért nem? Arról nincs tudomásom. Ő volt, ki, midőm ma az isteni tisztelet alkalmával kegyelmed az álomnak karjába hajolt, ezt javasolta nekem. Zárjuk kegyelmedre az ajtót, s így zárva levén, ma baj nélkül tehetem hódításaimat a szemérmetes erzsóknál, s én balga szavát fogadám. Mindezeket mondá a helybeli látszívű kántor a megbánásnak örömtelen hangján. Mint megfordul a részkakas a templom tetején, Ha más tájról kezd fúrni a szél, Úgy vett más fordulatot a széles tenyerű feje nagynak lelkes irányt, mikor e szók érinték füledobját. Mit szól kend erre harangláb? Voltak szavai, S nem szelíden mondott szavai. Igazolja magát kend, vagy akképvágom fültövön, Hogy azonnal megsiketül bele. Oda állna harangláb, A fondor lelkületű egyházfi, S rendűletlen nézve szemébe A széles tenyerű feje nagynak, Így bátor szókra fakadt. Igazolni fogom magamat, Nem, mintha remegnék A kent fenyegetéseitől, Jobban a atyáját, akitől meg kelljen ijednem. Érti-e Mind igaz, amit kántor uram szólt. Aki úgy mellesleg mondva, gyáva haszontalan ember, hogy oly pimaszul rám vallott. Én bújtogatám őt, hogy csapja el a kelmet keziről a szemérmetes erzsókot, mert én kendet Utálom, mint a kukorica gölődint. Ugyan, úgy? -e? Biz, úgyám. Hát, Kend, azt gondolja talán, hogy én kendet szeretem avval a macskapofájával. pofájával? Micsodával? Avval a macska Macska pofámmal. Hát te, te sündisznó, aki kovácsnak tartja magát, pedig holmi cigánytól tanulta meg a kalapálást. Hát még mesterségemet is gyalázni mered, te hitvány, templom egér. Na no, megállj majd megkalapálla. Úgy megütötte öklének buzogányával a fondor lelkületű egyházfinak orrát, hogy vére kibudjant. Erre harangláb ügyesen leütötte fejérül a kucsmát, megkapta hajának fürtözetét, s oly istenesen kezdette cibálni, mint a harang kötelet. Ez iszonyú látvány, megragadá gyöngéd idegét a szemérmetes erzsóknak. S a szegényke ájulat örvényébe bukott. Bagarja, a béke barátja fölemelte szelíden, s ápolva tevé őt az ágy párnái közé. Élettelenül feküvék ott, mint a lepuskázott vadlud a tó közepén. De most jön a haddel hadd, amidőn a vitéz csepüpalkó, a tiszteletes két pej csikajának jókedvű abrakolója látá, hogy komolyabb kezd lenni a dolog fordulata, nagynál termes erényen, s magát frígyes társának ajánlá. Őt kedves kötelék csatolák a széles tenyerű nagyhoz. nála tanulá tudni illik a kovácsmesterséget valami két hétig. Ha nem ekkor, Elebb lábolt, mert nem volt hajlama a mesterséghez. Vakarta íkába lovat, semmint patkolta. De azért kedveltje maradt a széles tenyerű feje nagy, s neki most is mester uram volt. Mester uram! Kurjant a vidéz a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója. – Ne féljen semmit, mester uram, itt vagyok én is! S ezzel nekiugrék a fondor lelkületű egyházfinak, hátán termett, s kezdte püfölni. Nem bírta a harangláb, balkónak terhét, és összerogyott. De vélerogyott a helység kalapácsa is, mivel üstöke mindig marka között volt még. Nagyszerű volt ez esés. Így hullnak alá a kövek a romladozó várak tetejéről a völgy mélységébe. A tusázókhoz több forróvérűlegén csatlakozik, két pártra szakadva. S lett rúgás, harapás, fejbetörés, vérontás és a többi. A jányzók pedig elvonulának a kocsmateremből, mint elvonul a napnak sugara, hazivatartámad. S elkotródott a jányok után, A béke barátja bagarja.